На вигорбені ряди полісменів, обкидувані помідорами, бляшанками з нечистю, обламками цегли і дерева, захищаються хто як. Допуст кари гризеться Берчинал. В неї не вірилось, коли тайно втримували трафік отрути і тим покалічили молодь. А ось такою напастує нас самих. Ми владу мали, ніхто не смів перечити, хоч нерідко чинили свавілля. А це початок кари, що буде завтра і через рік. Нісенітниця, синітниця, вицідив Чойс, тут просто наслідок заборони стріляти без наказу начальника. А я бачу допуск демоноподібних бити за наші беззаконства. Чойс, одного покласти, інші розбіжаться. Побійся, наслідки будуть найгірші, вибухи, розбурності всюди. З чергового заколоту поранено декотрих полісменів. Тоді команда стріляти у повітря, і після залпів горбища трохи відкочується. Хоч і мало юрмок, розлютившися, швиргає, що попало під хвилями газів і демизною від близьких пожеж серед багатоголосого крику глушного гуркоту бляшаних накривок та металічного зойку автомобілів. Чусь аж звогнився, примітивши музиканта. Він якраз мені під приціли, раз і скінчено з чорною зав'язкою. І підеш у тюрму, нема викруту, попередив Берчинелл. «Бочватський картер, відріжу заклятий шнур одним пострілом!» Почав наводити револьвер на Олега. Але в новому набігові посипалися обламки дерева і посуд з брудами. Одна бляшанка вдарила чойся в картуз, і сморід, залявши обличчя, поплив по мундиру і по службовій блясі. «Скажені барани!» – вигремнув. І, держачи правий револьвер, він лівою вихопив хустку, витирає обличчя, плюється. Збірня набігла валом знову, ранячи полісменів – тоді розлігся наказ. Над головами – огонь. І від близьких куль, після зупинки і дикого замішання, почався відплив. Але більшість гуртків таки вдержалась при наступі, до них підбігли другі. Так вирізнилися, ідучи поряд Беннет і Шейла з прихильниками. Беннет, прикма показав на Чойса. Дивіться туди, Шейла і всі. То він, я пригадав його, той самий, від кого ми... Юнак не скінчив свого речення, бо чойсь розлючений вкрай, ледь почувши оклик, поспіхом вистрілив йому в груди. Той здивовано глянув і, стерпши безвільно, навскоси як підламаний, обрушився, підкрутивши ногу. Серед натовпів, крім замішання, звихрилась беззвітна збентеженість. Гуртки в раптовій тиші звернулись до лежачого, в нього кров збігає з уст цівочкою на землю. Протовплюються і врізають зір в нього Стів і Олег, провинний зір, розпізнали смертельно пораженого. Гурби натіснили навкруг в нерівний стрій, і там навколішках схилилася Шейла, до блідного обличчя бачачи Беннет убитий. Прикам'яніла в безмовності, ніби не збагнувши переміни, і враз з опустила обпустила руки і припала чолом неживому до грудей. Коли ж притомніше відклонилась і, мова ж тепер усвідомила, що сталося навіки, розгублено поглянула на сторони, хитливо підвелась і, задихаючись від душевного болю, постояла безслівна і несподівано закричала. Якось аж по тваринному, вже на нестямності, і, мабуть, би впала, але її підхоплюють сусіди, хлопець і дівчина, притихла в зморі. З нещастя і знову, незграбно розчепіривши руки, заголосила в несвітському розпачі, і ніхто не спиняв її. Раптово змовкла. Недалеко притерпнув стів, притиснувши собі погаслу люльку до ребер, і музикант коло нього. Поглянула Шейла на обох, обпустила голову. Недвижна, як з чорного дерева. Зовсім осторонь Берчинал допинає приятеля – Хто знову втирає види і чистить одяг. Ну, зроблено, як ти побажав. Думаєш, його кров'ю покрито, як грабував гроші, брані на пакетики. Він заслужив, гнівається щось. Зрештою, нема вибору. Зігнав мою душу на обрив. При всіх, замкни губу. Нас гань, блять, безправно. Нагромадуюсь похмарно начальник, начойся. Вистріляли в студента без дозволу. Після акції з'явитись до мене. Відходить начальник. І скоро після нього стіл підступив і довго дивиться. Вимовляє з морозною зневагою, стискаючи люльку. «Це ваша поразка, якою ви навіть не розумієте».